Eta kasetariancho lachaldia, gurekin sud pantxika panchika dolobel eta franz troako aian debuten. Gounon biere. E Gounon. Garayos erga parcursu peta xeaxka, gure menuan goizontan. Garayos erga eta Euskal elkarguan eta bon polimika sortu du gayunek. Eh, ruitara dugu uste hilaren lenneti goiti paren jukaliriko Ameka anglaiz goitika koen frisek garayos erga. Pagatu beharko dutela bourtan ez uh, da arazorik hatik sortzen dittuena da zer egituan uh, zergiko den zerga hori pakto fiskalanaadostu zen ha bi ururtteez ehunereko ehuneko bira helttze Baina gajaio sinnikatuak eta esskal elkarguak deliberatu dute lau urtetarat jaustea EPA Epe eta uh, diru sama hemendatzen da beraz uh, urtkian kondutan hartuz beraz. Haetsi batzuk salatu dute uh, paktuaren haustea zergatik uh, finkatu zerga barkatu finkatu behar zela, eta intzinkonduak, parian ezagion dutik. Zer dio zuen, ze ulerzen da, dexatoztasun hori, haian debute? E, ulerzen edo ez dakit. <laughs> e, piskat komplikatuak baita e, gaia e, teknikoa, hots. E, hor ikusten dat, senditzen dugu, pasatzen harri garela eta normala den bezala, zea... E, Ez amets mundu batetik e, edo e, guaitatu baitzen e, egitura, beraz hiri e, e, elkargoa eta orduan hoai martxan da, baina zera, azken urteuntan e, lanari ekin diote, bo lehen ere bai e, lanaiak egineak zentziren eta reformak eta Oi, proiektuak bat ziren, baina hori da? da, istituzioa hor da, martxan da eta lehen e, desadostasunak dostasunak sortzen dira e, deliberuak hartzen e, ari diren e, einean ere bai, bo adostasun zabal bat, hainbat alo getan, hor ez, eta deigarria izan zait ere e, nulas e, zera mundu ekonomikoko ardura dunek ere e, bertan parte hartu duten orduan besteak beste noski komertzio gambararen eta presidenta. Garreta. Horra, e, Andre Garreta, gero baita ere, hain enpresari eta erranduzun bezala zen noski autetsi handan bat ere bai bertan izan da. Dei gari jazen zitzaidan, e, egin zuten prentsauriko hartan, e, altsatu zutenean, E, zea pankarta bat edo, edo horri e, bat e, zenien gainean emana zen, idatzia zen zen hitza hitz eta aipatu duzun beraz paktu fiskala e, etzela batele errespetatua salatzen zuten horren bitartez. Gokorre izan da zelen eta nik ustez e, zintzuki genre etxikarrai e, beraz iri, e, gure buruak e, ez tutuste alako bakizu e, azpio egin egiten, egiten Egin edo ez dakitu kuturik eta hola, baina beharrak badira, e, garraioak antolatu behar dira eta orduan zerga honen afera hor gainean e, emana izan da. Eranduzun bezalaxe, arazoa da, e, e, epea diludinez ezazela errespetatua izan eta batez ere e, zerga bat e, ematen balin bada, baina horren anren e, alboan ondoan e, ea serbitzu hori ote den eta hainbat egn hainbat ereutan batez ere barnnekaldean ez talako zerbitzu garaiio zerbitzua. Pantska Dolobeela hori senditzen da, mm. da bakotsak nahi lukela bere luraldean, Euskal Elkargoaren baitan berela urga eginak izan diten, eh, laburkiintzatzeko, e, Preesski instituzio berri horrekin ezote da zailena uh, luralde espiritu baten mm. sortzia denen artean. Be bai, berbada askenean urida sailena egia da Uh, lehen da akariak eta, eta askoak erraten dute uh, urgentzia bat uh, badela, eh? gaxa joak uh, aliandek esanten duen bezala antolatu beharko dela uh, uh, datu batzuk eman zituzten, errateko eh, ad adibidez lapordiko irigune, irigunean dela goizero eta gawero auto irarrak zen eta ipar euskarreko lan postuen euneko iruro goia uh, uh, lapordin uh, kokat kokatzen da, kogatzen dira eta hainbategi tasmo machtsan mach dira e, orain a, dirua noski behag da e, gero nik ez dakit e, posible ote da gunez gune e, tasa hori e, moldatzea a, agian hori da gauhe gun autetxean agtean ari diren ez bai bai Kasetarien zolatxaldean goizuntan zidu ez dolobel eta haian debuten Franz Joako kasetaria gurekin. Eta garaio zergarekin bukatzeko, ipatzen ginoen, eh? Pantsika dolobel ez da orain zer egin. Zergabat hola plantanezari eta lebatetik edo bestetik, bestek galdeiten dutena ez uh, komunikazio eta ez da baida gehiago. Eintzin kondoak eta gastuak uh, zenbakiak ez argita, ondotik horren arabera finkatu uh, ze, uh, fiskalitatea. Hortan da ez da, bai da nola bukatuko den guauke ez dakigu. Baina, e, ala ere lasaitziko, bazterrak lasaitziko garaio sindikatuak, Clodo Olive da oren buruak, aurkezu ituzte proiektuak eta aski jaundiak ez bakarrik kostaldean, adibidez e, garaio xupulikoa jaunditzeko e, ustaritzera ino, e, gara zi bai ona ere e, obren egiteko, egiazki hor pario jaundia da egin garria? Uh, Gauz asko, adira egiteko, bakarrik agipatuz uh, bayona gara ziarteko trenbidea ehoba hainbat eh, eh, o eta arasoa ke badira eh, eh, beti eh, eh, eta esaten bueno eh hartzen eh, dutenak esaten dute ba hor ez dira batere eginak eh, langhirenzat baizik eta eh, de la cuenza ta tous les centsat eh, beraz gausa asko badira gitiko estilada sereneta hainbat E, e, aktore maiarani inguruan dira e, zori itxenaren tzat eta gero e, egitashmoa zabara da e, e, gara iopun e, e, publiko bat ere ezagin haidute uste dut uh, mm, suberuan, uh, kintuan ezagin duten uh, modelan uh, braz uh, gauzak bat dira egiteko eta, eta egin behar dira, uste dut uh, atzerapen asko uh, dagoera hemen. Zertan uh, obetzen dira jande buten bukatzeko ahe horrekin komunikazioan egiteko eh, si eh, maneran edo? Egiteko eh, maneran, ba, lehenik eta bein ere emprisek dute ordaintzen daintzen eta hain em, enpresek emprisek jadanik nahiko arazorik daukaten e, komparazion ere lauak ez du e, empresanek ez du reinveste igual arazorik eta ari da handitzen, handitzen bainan sekulako e, diru zama suposatzen du, e, zer ga hori e, nik ustel, e, zera, e, e, uste dut uste dut zena zela biziki trompatzen baina laureun euro izigarria e, e, e, da e, eta gaina serbitzurik emana ez, ez denian, no? mm. orduan pantxikak erraten duen bezalaxe eta azpimaratu duzun ere, e, hau da e, Proposamenak izanen dira, baina ja, mementokotz ez eh, da, eh, langilentzako, istudiantzenzako, orokorean, hendearen zako, eh, sirbitzua, eta hor loturak ere behar dira barne kaldearekin, eta... Eh, da ere hiri eh, elkargoaren funtzioa, eri eh, honen estrukturatzea bizkarriztzea eta eta eh, sea zerbitzu eh, publiko bertsuak izan ditzaten beraz barnekaldekoek kostaldekoek bezala mm. baina egia da selukikulako lan bat eh, lanbat dela hor oxines eh, ikusiko da mm. ea funtzionatzen duen hala ez baina zaila duten. noski mm. bigarren gaiari eh, lotuko gira bo afera segitziko uh, lehenari doakionez parcours sup Beste bilbide bat, parkurzuip sortu du frantiako gobernuak, unibertsitate erat eta goimailako ikasketetarat sartzeko, laburki urtagiletik martxorat, aurten dosierak bete dituzte ikasleak, amar gale arte egiten alt zituzten ama, amar jasmo eta jonen hastean, bai ez edo igurikatze zer, zerrenda eskuratu dute, bon, polemika bada, bon, aintzin bazen zozketa bat, Zenta sustut uh, leku eskansa pairatzen zuten sailetan, uh, hori desa erretuko da, bo aski pozik dira alde hortaik. Baina orain sailkatze bat eginen da, piskat, uh, elitista edo noten arabera, edo. eta zuen ustez, zoen dira puntu behikoak eta ezkoak um, sistema behi hoktan, pan Uh, puntu baiko uh, zerbait egin behzen uh, duela urte zurte ikusi dira unibertsitateak uh, gainezka uh, ikasle asko uh, eldu dira, esaten dute datoren sartzerako uh, mila ikasle beraz uh, leku behar da uh, toki behar dira uh, zer egiten da uh, inbertsio geiago edo Um, Gauhe egungo egoeran uh, uste dut uh, uh, martxan ezagir duten prozedura uh, behar bada baliabide askok er, er, eskatzen duela ongi martxan sartzeko. Uh, eta baia bide gutxi badira dilu DNS edo ehm um, baina uh, ez da kitxubera nere ustez ez da behar bada eh djugatsuna le eh erreformatu leho utzen nere ustez denbora izan go izen behkoa. Aian depute? Nik gai ditut gogoan, goarna ots Batzuek badakite zerbait, beraien etorkizunari buruz, bertze batzuek erdi bat egaitan da, eh? gutxikora bera, badakitela ja e, zerbait beraien egitasmo bat onartua izan dela. Baina erdi honetan batzuek erdi esitutena, ez da batere nahizutena. E, Aipatutuzun bizalase, bere, berdin bereatzigarren edo amargarren e, desigoazan. Eta orduan duan ez dira biziki kontain, baina batez ere, pentsatzen dute ere, Zerbait erdietsi ala ez, basua pasatu gabe jadanik horrekin daude eh, kezkatuta eta nik pentsatzen dut e, xeririntatea beharko luketela, basoa pasatzeko, e, proba gainditzeko, eta, eta lasai asko, eta noski gero, fin, e, e, e, zera, komprenitzen dut, hain zindetik gauzak asmatu eta pentsatu behar direla, baina basoa ez dute oraindik ere pasatu, Otruen bat zuen dako da, bo basoa, ba, ez baina pasatu behar dira, proba goa dira hau e, zaila idutzen zait, gogora e, gazten zako. Eta gero, e, panxikentzu zaitu dala eta eta bat batean pentsatu dut, e, enuen hori gogoan, baina zuri esker e, izan dut hori <coughs> egia da orain errandu e, zuen bezalaxe e, ikaslez gainezka zeudela e, inmersitateak. Baina e, nahi baduzu duzu aurren edo aurren ez zina aurrak gazten kopuru bat Eramana izan da, basoaren eh, lotzera nio. dut eta eh, euneko larogei, eh, larogei petik danen, ah, sekurako krisia bada, ez dute erdietxi, ez dute lotu, gaizki da. Ez ez, eunek, oza, euneko laroierat eta gehiagorat eh, eldu behar ginen, o, oza, oroak, danak, eh, oza, basoaren erdiesterat. Horrek egan nahi du, gerota gehiago izanen direla, beraz, gazte eta zera universitatetan. Eta idu izan zait ondoko fasia ez dela batere preparatua izan. Nere garaian, horrein dila. Ya, zein bat urte. Ez ginen horren beste. Berdela, baxoa erreformatu. Ez, ez, ez, ez, diot. Balin badira, baxo dun, lehen baino gehiago, nere garaian ginen igual, ez dakit, uneko ilurogei. Hmm. eta nire familia ni nintzen basua erdietzi zuen lehena. orain danak daukagu, eta ongi digutzen zait, denok daukagu, eta ongi. Baina diot, ez, eta ere esada, nire hauan erraitea, ah, ez dugu, ez, ni ez daiz eta poderan, eta ez dut deusku deatzen, orduan apalki egiten dut hori, baina zergaitik eztan ezten pentsatua orduan, e, Balin badira, basodun aunitz badakigu, gero, ba i, i, estudiante ahunitzaz aunitz, geyo izanen direla universitatean, eta dirudien ez, universitateak ez dira biziki handitu, bi, e, eta ahalmenak hor, eta orduan gero, ba bai, selekzio bat bada, eta irrenduzun bezalaxe, parkurzup selekzio bat da. Se aska bukatzeko, ezkuntza, goiten gira piškabat, e, se askak bohokabat dara mamementu untan ezkunde ministeritzarekin, Ogoita e, bost erakasle postu galde ditu Xeaskak eluden ikastur terako. Eta lau behizik ez titzkio onartuko, eta onartuko, mementuko ezkunde ministeritzak. Xeaskak ez du ya ja, maur emanai, zenta atzu ogoita amasei elgarretaratzea antolatu baititu. Larun batean entzundugu behietan, piknikatuko dute semperen, Bruno Lomer e, ekonomia ministroaren etxen. Gobernuaren murrizketa planaren ondorio bat dela berdatz handita ikea eh? funtzio publikoan funtzionarioak baitira erakasleak ikusi Franziak ez du lasatzen Franziak adibidez funtzio publikoko greben barrien menteko se ze uh, baliodu bokounak mm -hmm. panzika um... hori <laughs> sai da <laughs> bai uh, beti Uh, beti balio du, uh, pentsatzen dut uh, haien atzean, uh, badituzte parlamentariak, txatzen uh, uh, dute ere parisetik uh, gauzak uh, mugierazten, uh, egia da, gauk egungo kontestua, Uh, ajas komplikatuada, uh, lan postuak uh, izoztuak dira, uh, gero um, Macronen uh, uh, plan gintzan uh, bada ere, uh, beraz uh, CP mailakoak uh, bidehkatzea, beraz uh, uh, ikusten da, bon, mm, txaskaren uh, asmoak behar bada, uh, uh, ez dira orten gaindituak uh, izanen, eta uh, Baina ezan e behag ere esaten e dute e ba konbentzio bat e badera, estatu e eta eserzkaren ahtean, ezan e behag ere konbentzio... Uh, konbentzua 2013 garen urtean izan petua izan zen, beraz uh, uh, beste garaibatean, beste momentu batean. Eta uh, nire ustezka taska hor da, urrengo uh, uh, konbentzua. Nola, nola idatzi. Ta. Akademiak uh, bordalitik, eh, agiri bat idatzi zuen hilabete astapenean, 2013 uh, piko xartziari konparatu zeldu den xartzean, lehen mailan, xe askan. Eh. eta emberetzi ikasle gehiago izanen dira, jaskoari komparatu, eta biherren mailan, larrogo eta ameka gehiago, uh, Postuen murrizketa ez da urtengoa razoa, hori eh, korkiere eh, hartuz, baina denborabilan, si askaren ikasleko purua goitidoa, da tanda, eh, deshoreka sohtzen, berizitason hori kondutan hartzeko, zer egin behar ministeritzak? Me, Mi, baita ere, kondutan hartu behar da, e, imersua sistema, e, behar ezberdinak dituzte, eta eta hori diludinez ez dela kondutan hartzen. Nik komprenitzen dut, Paskal Hendok, e, izpikatzen digunean, hogeita e, bost, beraz lan postu gehi eskatzen dutela, ba, e, berreun eta berroi ikaste gehiot dutelakot eta karkuloak ez dela egin behar ba, lanpostu bat amarr ikasle e, e, hau konprinigarria da e, eta hor dien dut sistemaren berezitasuna kondutan hartu beharko zela eta pantxikak dioenez ba, bada konbenio e, bat sehaskabaino e, comerzia... aratago Ez, ez, ez, diot, diot imertxoa delako, ezkunde eh, nazionalak ulertu beharko luke eh, eh, zea baita ere behark bereziaiek behark bereziaiek ez, ez dira berdin eh, beti zaiten demagun eskola eh, publikoan, zein eskola eh, girisoan salbu, ek ere, imertxo gelak dituztenean, noski, baina diot eh, hau eh, berezitasuna, baita ere xeraskaren otx, ikastolen berezitasuna eta dirurien ez, haurten ez da bai ez da, da gehiegi konduta nartzen, eta eta hortan da igual, e, bo, fin, segitu behar dela borrokatzea. Bo, bo Baitaren nik uste dut, sehaskak ere, baina ema eramaten du, baina nik dezake lan pedagogiko bat ere eman behar duela, orduan ez bakarrikan irakasileak, burraxoak, mobilizatuak dira, baina bertzer begira e, kampoan gakotzen artean, zera, e, e, e, e, ikastoletan ez daudenek beti, ez dute berdin beti hori komprenitzen, ezen behar larriak bat dira eskola giristinua Etan, eta behar lagriak ere eskola publikoan eta orduan espikatu behar dute ere fai, se, eta egiten dute ja eh, ez dut lezurik ematen baina uste dut bizik interesgarria dela eta importantea da beti ere espikatzea zer gaitik hori mm. e, e, e, eskatzen den Eh, Problem hortan eh, da orduan eh, hogeita bostan postu ez dutela igual, ez dititu zela erdietziko baan beti bakakigu ere eztabadak ez direnean ea ba, gehiago eskatu behar dezu... E, igual guti xau lortzeko baan z bost lortzeko e, e, eta esperutaientzako ba hamar edo ama bost edola. E, baina eta beharrezkoa da eta eta ulergarria da alergiriak dira mobilizazioak baina beti ere ispikatuuz markatu. Norisa Bai, bai, bai. Da Bai, e, bai, egia da. behar handiak badira ere ikas eta hori behar bada eh Franceses statua ke do gobernua ke eta eta beharko e, e, e, barko barko saio bai. Kusiko, alaz, boro kaunek zer uh, emanen egiten <gibitza> dute. Bai, <gibitza> knika egiten. Alebaiko <gibitza> al, al, al gara. Al bai, <gibitza> bai, bai, bai. ministerioaren minis minis etxen, ministroaren etxen, gehen edat, Bruno Lomergen etxen, ladon bat ean, itzordua emanada hasteko. Eta mile esker, bier, hirugai horiek barnaturik hori taraziko dute, oai hartzen bali ma gaito zuet. Garraio zerga eta si aktualitatea, bernatu ditugula, mile esker. zan.